випликаних як змії. 27 лютого відділ Орла став на постій у Стасьовому майдані Багринівської Волості. Потаборилися на тій самій вулиці, де на водохрище зловили Пилипа Лящука. Сиділи у теплих хатах. В одній, в Івана Полящука, брат якого був відомим на село баяністом, стояло декілька повстанців. Ли несподівано відчинилися двері, і вартовий козак, одягнений в однострій червоноармійця, ввів чотирьох більшовиків, озброєних ручним кулеметом. Вони приїхали з Лознянської цукроварні позичити гармонію. Це були латиші з військово-продовольчої комісії товариша Олександрова. Червоні здогадалися, куди потрапили, лише коли їх обезброїли і пов'язали парами. Оскільки повстанців деконспірували, Платиші мусили вмерти. Їхню долю повинен був розділити і спійманий напередодні більшовицький лазутчик. Виконати санаційну місію отаман доручив Миронові лиху. Вісім козаків, на чолі з підхоруджим лихом, мали завести більшовиків за село до ями Глинища і відправити чортам у зуби. Та лихо недбало виконав завдання. Він і його козаки лише двох агентів продовольчої групи спровадили з цього світу. Троє ж були тяжко поранені. Один з них, міцної будови Латиш, попри тяжкі поранення у груди та шию, виборсався з-під снігу і доповз до Лознянської цукроварні. Говорити він не міг, тому написав, що його товаришам заподіяли смерть і тяжкі поранення селяни Стасьового Майдану. 28 лютого до Стасівого Майдану прибула карна експедиція на чолі з товаріщем Лаповим. Було створено надзвичайну п'ятірку, яка мала виявити винних. Для розправи на місці був призван ревтрибунал. Взяли у заручники вісьмох заможних селян. Інші розбіглись і поховались у навколишніх лісах. Оскільки надзвичайна п'ятірка винних не знайшла, то господарів розстріляли. Конфіскувавши їхнє майно і спаливши декілька хат, карателі з почуттям відновленої справедливості від'їхали до Літинки, де розмістився штаб Олександрова. Зрозуміло, що у смерті селян був винен лихо, бо не впевнився, чи всі засуджені отаманом вмерли. А Орел вже не один раз наголошував, що під час розстрілу треба вважати насильних фізично людей, бо вони вертають із мертвих. І пізніше… Провокують смерть цілком невинних людей. Чорноморець, мамо, чорноморець. Щоб помститися за смерть невинних селян, отаман почав шукати зачіпки з латишами. Козак Чорноморець поінформував отамана, що продзагін Лапова викачує продналог з його рідного села Зіновинців. Штаб продкомісії розмістився у будинку священника а всього в селі близько 50 більшовиків. Зупинилися вони у кращих хатах на значній відстані один від одного. Розуміючи, що кращої нагоди може і не трапитись, отаман покликав п'ятьох найкращих козаків. Командир – Василь Синдзюк, Чорноморець – запровідника. Завдання – покарати смертю Лапова. Орел обмалював план відплатної акції. Ще звечора війти городами і садами в село з чорного входу зайти до хати священника. Один козак у кухні затримує всіх хатніх, а четверо коридором входять до кімнати Лапова, хутко з ним розправляються і залишають записку. Товариша Лапова надзвичайний суд при штабі отамана Орла засудив на кару смерті за розстріл невинних селян у селі Стасєвом Майдані. Присуд виконано, отаман Орел. Все було виконано згідно з планом. У кухні саме вечеряла родина священника, матушка знепритомніла, коли впізнала чорноморця. Одного козака і квартового залишили на кухні. «Ви вечеряйте? Не звертайте уваги, ми зараз підемо», – сказав він. Тим часом чорноморець, який знав розташування кімнат, постукав у двері. Почувши «пожалуйста», увійшов. Над великими книгами сиділи шестеро більшовиків. Чорноморець, який належить вічливій людині, чемно запитав «Єсть ли здесь товариш Лапов?» «Єсть». «А що?» – відгукнувся той. Вмить коловуха Лапова опинилося смертельно холодне дуло рушниці. Прогремів постріл. Мозок Лапова вилетів з черепа і ляпнув аж на килим, що висів на стіні. Лампа від пострілу погасла.